«Недобрий то знак Василю», – сказав спорога дід Іван, проходячи перед двома військовими і Корнильом. «Видеш, правий бік лиця зачервонився, недобрий, На скорого мерця, йой, господи милосердний!» Корнильо кинув дрібні копійки у труну і голосно виказав «Отче наш!» Вони так і говорили, всі разом. Варварка приказуваннями, Федусь псалтерем, а Корнильо «Отче нашим!» У хаті дзищали оводи і мухи, З надвору іржав кінь, Потріскували і гасли свічки. Пахло ладаном. Малий Миколайчик, Шкотельгаючи дужче, ніж завше, На праву ногу став, По другий бік варварки, бік труни, Раптово упав на мамині руки І скрикнув не своїм голосом. «Йой, мамко, вставайте, мамко, Діти за вами плачуть, Миколайчик ваш плаче». «Нащо сте лишили, Миколайчика, мамко? Беріть його до себе!» Та й сунувся на підлогу. Василь шугнув до дитини і узяв сина на руки. «Миколайчику, буде, не пожай людей, дитинко, Миколайчику!» Корнильо відливав дитину водою. Дід Іван тримбітав з надвору. Варварка хрестилася, голосно приказуючи, «Господи, прости нас грішних, помилуй нас грішних!» Федусь випроваджував військових з хати, а Донусь накривав стіл на оборі. «Скажу вам, Шандру, що вчасно померла ваша жінка Марія», – подивився на господаря старший військовий. «Катерина», – поправив його Шандро, – «хай буде Катерина, земля її пером, ніз до рота литку засмаженої курки». Бо мусила би зараз збиратися в далеку дорогу з вами. Ой, в далеку дорогу зібралася моя Катерина, в далеку, пане товаришу, лиш на цей раз без мене. М -м -м, маєте щастя на смерть, Шандро. Кажіть молитву за смерть, що врятувала вас усіх. Вклинився в розмову напарник старшого, заїдаючи випиту чарку гарячими голубцями.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 Лиш чомусь ржали коні і рикала в толоці худоба, скреготали сороки і гремкотів ланцюгом пес. Посеред подвір'я Дунусь пестив малого Миколаїчика по голові і шептав йому щось у саме вушко. Варварка раз по раз хрипіла крізь відчинені вікна якісь жалобні слова, однак її вже ніхто не слухав, окрім корниля.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 Донусь і собі упав долонею на складені під грудьми мамині руки. Вони були вже холодні. Прощай мене. 1949-й. Ще одне життя. По війні. Безконечне мовчання. Ти спиш? Ні. А ти змерзла?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 Уже не думаю, слухаю. О, ти чуєш? Чую, чую, чого він так б'ється, бо не даємо йому спати. То спімо? Спіємо. Він так і вдень б'ється, і вдень, і вночі, коли хоче. Я так хочу дочекати його. Дочекаємо, бог поможе.